Carmen Silva, Uimitarea reginei Elisabeta a României, de Gabriel Badea Păun. Caseta 4, fața A. 9. O regină aparte Marile ceremonii sunt asemeni comediilor jucate pe scene fără culise. Iluzia se destramă imediat și întregul efect este ratat. Anul 1878 a început prost pentru familia domnitoare. După luni întregi de muncă fără odihnă, Elisabeta a căzut pradă unei depresii, extrem de grave, declanșate probabil de problema succesiunii la tron. Subiectul a fost evitat cu delicatețe până acum. Devotamentul și poziția energică a familiei domnitoare în cucerirea independenței asigurau viitorul dinastiei. Liberalii aflați la guvernare i-au transmis lui Carol prin intermediul liderului lor, Ion C. Brătianu, că această chestiune a devenit presantă. E leznă de imaginat atitudinea Elisabetei atunci când a fost adus în discuție pentru prima dată acest subiect. La 35 de ani nu se resemnase încă cu gândul că n-ar mai putea avea copii și a așteptat aproape încă 10 ani până în 1886, ca un miracol să-i îngăduie să poată aduce un moștenitor la tronul țării. Ea reușit totuși să-l convingă pe Carol să amâne luarea unei hotărâri, deși acesta renunțase de mult să mai creadă că ar mai fi vreo speranță. Deja nemai suportând argumentele soției sale. Atunci Elisabeta se adresă prietenei sale principesa Elena Bibescu, celebra pianista a lumii bune pariziene, mama lui Antoine și Emanuel Bibescu, viitor prieteni ai lui Prust, cerându-i sfaturi, remedii și leacuri. Le-a încercat pe toate sau aproape pe toate, pentru că, în ciuda părerii Elenei Bibescu, ea a refuzat din pudoare să fie consultată de un ginecolog, eroare pe care o va regreta manic spre sfârșitul vieții. Neliniștea politică de care se temea atât de mult Elisabeta la sfârșitul anului precedent s-a stârnit iar de pe la jumătatea lunii ianuarie. Sărbătorile victoriei lăsau loc crizei. Armistițiul și preliminarile încheierii păcii semnate la San Stefano, de ruși cu Turcia, precum și planurile politice ale cancelariei ruse, nu se deloc cu ceea ce așteptau românii. Rusia dorea anexarea Basarabiei și o Bulgarie mare, unde să staționeze trupele rusești. Bucureștiul nu era tratat ca un aliat și fusese întreruptă până și corespondența diplomatică dintre Sankt Petersburg și București. Principele Carol și Ion C. Brătianu contau pe Europa, spre a frâna ambițiile rusești și solicitau garanția marilor puteri, semnatare ale tratatului de la Paris din 1856. Se simțeau trădați, dar în fața tuturor demersurilor politice românești, Rusia își păstra poziția inițială, aceea de a nega toate drepturile României. Chiar și împăratului Germaniei pe care românii îl considerau un aliat dinastic, nu-i plăcea că principele Carol se opunea planurilor rusești, iar cancelarului Bismarck îi disprezuia meritele, considerându-l un simplu aventurier. Congresul de pace care avea să se deschide la Berlin pe 1 iunie reducea România la condiția ei de țară balcanică, deci sub controlul Germaniei, în ciuda proclamării independenței. Principele său era desconsiderat, guvernul judecat ca fiind prea revoluționar, iar clasa politică prea conservatoare făcându-se vinovată de faptul că refuzase statutul de cetățeni egale evreilor alungați de pogromurile rusești și stabiliți recent între cele două frontiere. Acest lucru avea o mare greutate, pentru că dereglementarea problemei evreiești depindea recunoașterea independenței câștigate pe timpul de luptă. Guvernul român s-a împotrivit acestui verdict, care risca să producă tulburări și nu l-a acceptat decât cu mare dificultate, după doi ani de negocieri. În schimb, România a primit Dobrogea, de deci ieșirea la Marea Neagră, pierzând totuși jumătate din Moldova, adică Basarabia. Situația politică încordată impunea familiei domnitoare o anumită rezervă, perfect legitimă, în relațiile cu rudele germane pe care le considerase aliate dinastice, cum ar fi cei din familia Hohenzollern, care și-au urmărit însă propriile interese, fără a le păsa de ramura din România. Elisabeta a plecat la o cură în străinătate la începutul lui 1879, a evitat să ajungă așa cum ar fi cerut-o uzanțele la Curtea Vienei și mai apoi la cea de la Berlin, preferând să-și vadă familia la Jveningen, în Olanda. Situația nu avea să se normalizeze decât la începutul lui 1880, când, după lungi negocieri, cea mai mare parte a curților europene aveau să recunoască independența României. Familia domnitoare a primit, prin decret parlamentar, titlul de alteță regală. Tot la 1880 s-a sărbătorit pentru prima dată ziua de 10 mai, ca sărbătoare națională. Printre invitații se afla ducele domnitor de Luxemburg și familia de vid. Mai târziu, principesa Elisabeta s-a retras împreună cu invitații ei la Sinaia, unde a redescoperit plăcerile scrisului și ale muzicii, datorită compozitorului suedez Ivar Hallström aflat în trecere spre Constantinopol. Distracția favorită era să scrie împreună liduri. Elisabeta făcea versurile, iar suedezul compunea muzica. Din această epocă datează o primă încercare de operă dramatică a Elisabetei, un libret cu subiect românesc, Neaga, pentru care Haștrom a compus muzica și care a fost reprezentat cu succes la Teatrul Regal din Stockholm, în februarie 1885. Către sfârșitul lui iulie, cuplul princiar a plecat în străinătate, fără îndoială spre a pregăti, din punct de vedere diplomatic, viitoarea proclamare a regatului. Vizitându-i pe Franz Josef și pe Elisabeta de Austro-Ungaria la Ischel, pe Wilhelm și Augusta de Germania la Berlin, dar și pentru a regla temporar chestiunea succesiunii la tron. Constituția României prevedea ca în lipsa unei descendențe masculine pe linie directă a principelui Carol de Hohenzollern, Coroana se revină celui mai mare dintre frați sau urmașilor acestuia. Fratele mai mare al lui Carol, principele Leopold, l-a desemnat pe cel de-al doilea fiu al său, Ferdinand, ca posibil succesor. Ferdinand, căruia familia îi spunea Nando, avea pe atunci 16 ani. Era destul de timid și de șters, îi plăcea viața la țară și visa să se dedice botanicii. Perspectiva de a deveni suveranul regatului nu l-a trăgea deloc. Mama lui, principesa Antonia de Portugalia speriată de ideea de a-și lăsa copilul preferat să plece într-o țară atât de îndepărtată, sub autoritatea tiranică a intransigentului său cumnat, îl îndemnă să se opună. Dar tatăl băiatului, principele Leopold, regretând fără îndoială că a fost obligat să renunțe în anii 1870 la tronul Spaniei, și-a impus punctul de vedere. Iar Ferdinand a fost obligat să se supună. A urmat înscrierea la școala militară din Stuttgart, pe care o urmase și unchiul său, și a început să ia lecții de română cu un profesor trimis de la București, Vasile de Păun. În ciuda celor ce s-ar putea crede, Elisabeta l-a primit foarte frumos pe acest moștenitor adoptat, poate și pentru că era tot un dezrădăcinat ca și ea, sau poate unde aveau aceleași pasiuni intelectuale. Odată cu întoarcerea la București, prim-ministrul Ion C. Brătianu a mulțumit cuplului princiar prin următorul discurs. Citez. deși amândoi vă aflați în floarea vârstei și aveți dorința arzătoare împărtășită de întreaga țară de a aduce pe lume moștenitori, nu ați ezitat totuși să dați acestei patri această garanție de stabilitate și de securitate. Și-a adăugat făcând o plecăciune către principesă. Doamnă, curajul, într-un asemenea moment, este un lucru deosebit de greu, dar să vă păstrați sângele rece este chiar eroic. Am încheiat citatul. În ciuda acestor cuvinte extrem de inspirate, Elisabeta i-a purtat pică lui Brătianu pentru rolul lui în această chestiune și a refuzat să-i vorbească foarte multă vreme. La 14 martie 1881, Parlamentul a proclamat înălțarea principatelor române la gradul de regat și a hotărât ca ziua de 10 mai, care era și ziua independenței să fie cea în care să se facă încoronarea. La ceremoniile prilejuite de încoronare, care au fost superbe și impozante, au venit să asiste fratele lui Carol, Leopold, însoțit de fiul său și familia Elisabetei. Modelul pentru aceste ceremonii era foarte asemănător celui de la încoronarea regelui Belgiei. La 9 mai, coroanele regale, cea a regelui făurită din oțelul unui tun capturat la plevna și cea a reginei din aur, amintind de motivele de pe coroana soțului său, au fost aduse cu mare pompă de către membrii guvernului la Patriarhie, spre a fi binecuvântate. A doua zi dimineața, suveranii au fost treziți de corale cântate într-un slava lor de fetele de la așezământul Elena Doamna. La ora 8, casele și tribunalele din București erau deja ocupate de o mulțime nerăbdătoare să vadă drumul ce aveau să-l străbată de la Palatul Cotroceni, la vremea aceea situat în afara capitalei până la Patriarhie. Conform programului, cortegiul trebuia să fie unul foarte puțin numeros și la ora 11 s-a pus în mișcare. Un regiment de dorobanți, cel mai popular dintre toate unitățile militare, pentru că ei erau învingătorii de la Plevna, au deschis procesiunea. În spatele lor pășea un detașament de jandarmi, un regiment de husari și stegarii din toate regimentele de armată. Carol, în uniforma de ceremonie de general de infanterie al armatei române, mergea călare în fața caleștii reginei, trasă de opt cai, pe care se aflau cavaleriști îmbrăcați în culorile naționale. În fața porților catedralei metropolitane fusese înălțată o tribună în formă de potcoavă, pentru lumea bună a Bucureștiului. În centrul tribunei era un cort regal, unde s-au așezat regele regina și invitații lor. În timpul ceremoniei religioase, patru generali au purtat coroanele din interiorul patriarhiei până la cortul regal. Mitropolitul le-a binecuvântat. Apoi a fost rândul regelui și al reginei. La sfârșitul ceremoniei, aceștia au semnat actul de încoronare, înmânat lor de prim-ministru. Întoarcerea a fost destul de lungă. Ajunși la palat, au intrat în sala tronului însoțiți de membrii celor două camere. După o scurtă alocuțiune, președintele senatului, principele Dimitrie Ghica, i-a înmânat regelui coroana de oțel. Iar acesta i-a răspuns, citez, ea este sfințită de sângele eroilor ce au căzut în lupta pentru dezrobirea patriei, am încheiat citatul, și și-a pus coroana pe cap. A urmat președintele Camerei Deputaților Constantin a Roseti, care în tinerețe trecuse drept un republican convins și care i-a oferit reginei coroana de aur. Ea a îngenunchiat și regele i-a așezat-o pe cap. Emoționat bătrânului Roseti, admirator, tainic al reginei încă de multă vreme, I-a scăpat spre stupoarea regală o frază care nu era prevăzută în protocolul ceremoniilor. Doamnă, strălucirea voastră răspândește lumina asupra întregului popor. Au urmat două zile de servări. Bulevardele au fost împânzite de porumbei albi, cărora li s-a dat drumul de pe acoperișurile împodobite cu crengi de brad și flori. Delegații de țărani și de meșteșugari care, alegorice înfățișând momente din istoria artei a comerțului, și a industriei au defilat prin fața universității și a Palatului Regal. Seara a fost luminată de imense focuri de artificii. Lumea a dansat și s-a îmbătat pe străzi. Deși Elisabeta a reușit să facă fața oboselii până la capăt, această zi care ar fi trebuit să fie cea mai grandioasă din viața sa n-a rămas decât ca o amintire a unui rol protocolar pe care și l-a asumat fără o prea mare convingere. Citez. Am vorbit cu 800 de persoane de la ora 11 la 4 și jumătate, iar la 8 și jumătate a trebuit să fim din nou la datorie. N-am întors la palat abia către miezul nopții. Nu mai aveam puterea să salut, ci reușeam doar să agit Batista. Am încheiat citatul. Odată în plus, regina și starul și-au făcut datoria, dar femeia. Multă vreme, unul dintre biografii reginei, profesorul Eugen Volb, fost secretar al regelui Ferdinand, care a avut acces la corespondența cu Elisabeta a Austro-Ungariei, din păcate astăzi pierdută, a susținut citind fragmentele din această corespondență, că Elisabeta era în realitate o republicană înfocată. Este adevărat că anumite fragmente din opera ei literară și din corespondența particulară par să confirme această ipoteză. În conversații, Elisabeta lăuda adesea geniul lui Tolstoi, cu o aluzie politică evidentă și în ciuda părerii lui Carol, care îl considera un revoluționar periculos. Carol o acuza chiar că nu știe ce vorbește, aici greșea, pentru că ea era foarte informată în privința politicii. Această poziție șovăitoare se datora în mare parte limitărilor impuse pe atunci femeilor, indiferent că erau regine sau muritoare de rând, puterii de convingere a ideii republicane și de asemenea opțiunii categoric monarhice supușilor săi. Era cu adevărat republicană sau le dădea cutif la anumitor oameni politici pe care nu i agrea. Nu putem ști exact. Personajul ei are multiple fațete, adesea neașteptate. Singura certitudine este că, atunci când era politically correct, să crezi în superioritatea unui sistem respectiv cel monarhic, iar regina, beneficiară directă a sistemului, avea curajul să gândească și să se exprime altfel. 10. Un spectaculos debut literar nu scrieți dacă vă puteți abține. Sau, pentru că talentul va veni de la sine, nu faceți caz de asta, până ce prietenii sau dușmanii nu vi-l scot la iveală. Dintre mărturiile de simpatie adresate la moartea fetiței sale principesa Maria, niciuna nu a impresionat-o mai tare pe principesa Elisabeta decât o poezioară trimisă de Vasile Alexandri, pe atunci cel mai celebru poet român. Glas venit de dincolo de stele. Într-o scrisoare datată 2-14 iunie 1874, diplomatul Ion Alexandri îi povestea fratelui său poetul întrevederea pe care o avusese cu principesa, atunci când îi prezentase condoleanțe. Citez. Audiența mi-a fost acordată atât de principesă cât și de cumnatul său, principele Leopold. De aceea, de îndată ce a citit scrisoarea ta, exuberanța principesei mai impresionantă ca niciodată, a putut să se manifeste în familie și să fie urmată de un schimb de idei și de lacrimi care m-au făcut să nu mă pot stăpâni, mai ales la lectura versurilor. Ele au făcut ca acele prime senzații să fie și mai puternice și, propriile mele lacrimi, s-au grăbit să salute frumusețea lor. Întâiele cuvinte ale principesei, după ce s-a liniștit puțin, au fost. Oare n-am să-l pot vedea și pe fratele dumneavoastră? Prezența lui mi-ar face mult bine. Am încheiat citatul. Așteptând vizita poetului la Sinaia, doar munca asiduă și captivantă reușește să îmi mai aline puțin durerea, scria Elisabeta în memoriile sale. Atunci m-am apucat de tradus. Înșirte, mărgărite a lui Vasile Alexandrii m-a atras în mod special. Dar când să mă apuc de treabă, mi-am dat seama dintr-o dată de totala mea ignoranță în privința regulilor poeziei și pentru prima dată în viață am ezitat. Rezultatul era jalnic, bâșbuiam să găsesc exprimarea cea mai potrivită, și rima fiecărui vers. Aș fi vrut să pun sute de întrebări, dar cui? Și totuși, principesa nu îndrăzni să-i prezinte lui Alexandri încercările făcute. Mai mult chiar, își ascundea această ocupație. Citez. Când eram surprinsă la lucru, avea ea să scrie mai târziu, aruncam pana cât mai departe, asemenea unui copil prins în flagrant delict. Îmi spuneam că principala mea îndatorire este cea de soție. Apoi venea misiunea de suverană și abia în al treilea rând cea de poetă. Am încheiat citatul. Prietenia dintre Alexandri și Carmen Silva se va adânci pe parcursul lucrului la traducerea pentru antologia de versuri din lirica românească contemporană. Rumanișe Dichtungan. Regele poeziei îi va dedica reginei poete mai multe dintre poeziile sale în semn de omagiu. Dorul de Brazi, Ana Doamna, Regina Silva, după doi seculi. O regină într-o mansardă, Balada Peleșului și altele. Ca semn al prețuirii sale, Elisabeta va picta pe un pergament poezia concert în luncă și în amintirea debutului său încurajat de Alexandrii, va scrie pe frontispiciul pergamentului, noi. Acest pergament, precum și corespondența celor doi, se găsește în prezent la Biblioteca Academiei Române, unde au fost donate de fica poetului Maria Bogdan. Călcându-și principiul de a nu interveni pe lângă rege în chestiuni politice, Elisabeta îi va cere acestuia să-i acorde lui Alexandrii, postul de ministru plenipotențiar la legația românească de la Paris. Iar, după retragerea sa, o pensie însemnată. Îl invită adesea să-și petreagă vacanțele la Sinaia, știind că starea financiară a poetului nu era dintre cele mai bune. Fără îndoială însă că regele cultiva această relație și datorită capitalului pe care Alexandrii îl avea în lumea literelor. Ocazia de a fi poetă s-a aivit iar câteva luni mai târziu. În timpul unei șederi la Franzbad a primit vizita ambasadorului Rusiei Wilhelm de Kotsabu, care fusese cândva consulul în Moldova. Și deja tradusese în germană și publicase în 1857, la Berlin, sub titlul Rumanișe Volpoezie, poezii populare românești, un mare număr de poezii tipărite de Alexandrii, în culegerea sa de folclor românesc. Kotsabu i-a relevat reginei talentul, citez, ne îndrăznind încă să-i prezint opera personală, îi scria Elisabeta biografului său, George Bengescu, i arăta traducerile din poezia românească, care erau pline de greșeli și stângăcii, căci, deși trecusem deja de 30 de ani, n-aveam nici cea mai mică noțiune clară despre arta poetică. Cel mai bine am învățat-o traducând, am chiar citatul. Încurajările au venit și din partea romancierului Paul Lindau, care a convins-o în 1878 să publice în două periodice germane, *Gegenwart* și Magazin für die Literatur des Auslands. Mai multe traduceri sub pseudonimul E. Vedi, o anagramă a numelui său. Ea a continuat să publice toată viața traduceri din literatura română contemporană. Ecourile favorabile de care au fost însoțite încercările sale și care au apărut în presa literară germană au făcut-o pe Elisabeta să se gândească să-și publice propriile versuri, până atunci rezervate doar doamnelor sale de onoare. Carol nu vedea cu ochi buni un asemenea proiect, temându-se de un eșec, care ar fi putut să dăuneze prestigiului coroanei, dar acceptă, lăsându-se convins de entuziasmul lui Alexandri și de faptul că operele soției sale circulau deja în manuscris în Înalta Societate din București. Poziția sa avea să se schimbe total și să accepte chiar să prezinte primul volum al soției sale în fața Academiei Române câteva luni mai târziu. De la jumătatea lui iunie 1879 până în primăvara lui 1880, în momentele de mare cumpănă în privința sănătății, Elisabeta totuși s-a încăpățânat să scrie versurile care aveau să-i încoroneze debutul. Rezultatul a constat în trei lungi poeme. Safo, Hammerstein și Furtuni de peste 200 de pagini. În ciuda faptului că ideile călăuzitoare ale acestor creații fuseseră atent gândite, se simțea lipsa de experiență a autoarei, precum și graba cu care fuseseră compuse. După părerea ei, poezia trebuia să fie spontană și să nu presupună retușuri ulterioare. O scrisoare adresată lui Mite Cremniț, viitoarea sa colaboratoare literară, nu dezvăluie, citez, Cuprinsă de teamă ca moartea să nu survină fără să apuc să-mi termin opera Am compus acest poem din ranchiună pentru Grill Parzer, Care, în loc să o prezinte pe Safo ca pe o ființă superioară Ca pe un suflet de femeie care luptă și suferă A crezut că își poate permite să o transforme într-un personaj vulgar Să te arunci în mare pentru o simplă poveste de iubire mi se pare nedem de ea În general, nu poți consimți ca amorul fizic să fie principalul mobil al faptelor noastre Am încheiat citatul se privește poemul Hammerstein, Elisabeta i-a mărturisit mai târziu biografului său francez, Sergi, că nu trea încă din prima sa tinerețe ideea de a scrie despre această fortăreață din Renania, anului 1000, atât de neîntrecut descrisă de Victor Hugo, în cea de a 25-a scrisoare a Rinului său. Citez. Am visat de nenumărate ori în mijlocul ruinelor cu privirea țintită asupra Rinului. Mi se părea că l a avut pe bătrânul împărat. Eric al patrulea lea cum bate la poarta donjonului. Am încheiat citatul. Elisabeta a semnat acest prim volum cu un pseudonim enigmatic, Carmen Silva. S-ar putea chiar la îndemnul lui Carol spre a delimita clar poeta de regină. În privința alegerii acestui pseudonim, toți biografii reginei sunt de acord cu aceeași versiune. În timpul unei audiențe la Palat, la începutul anului 1880, Alexandrii a întrebat-o pe Elisabeta dacă și-a ales un pseudonim, pentru că publicarea primului său volum bătea la ușă. Se gândise să-și ia ca nume Carmen, latinescul pentru cânt. Un omagiu adus latinității regatului său, dar nu i se părea suficient. Spre a fi credibil, pseudonimul trebuia să aibă două nume. Încercase mai multe cuvinte latinești. I s-a părut pentru moment că a găsit soluția în avis, pasăre. Dar la sugestia doamnei sale de onoare, Zoe Bengescu, a renunțat rapid pentru cel de pădure, Silva care, evident, că-i amintea pădurile copilăriei pe care le-a îndrăgit dintotdeauna. Și ca să alunge orice fel de echivoc în privința înțelesului pseudonimului său, a ținut să explice clar la începutul culegerii sale Monrepo, 1882. Citez. Carmen înseamnă cânt și Silva pădure. Cânta de ea și cântul răsună în pădure și, de nu s-ar fi născut acolo spre a-l recânta, mutălirea mea ar rămâne. L-am luat de la păsărele să murmure pădurea în ton cu ele. Am încheiat citatul. Și așa s-a pornit uzina de vise. Citez. Când îmi vine o idee, scria ea, indiferent că vreau sau nu, trebuie să-mi o exprim și să o strecor în versurile mele. Doar cu acest preț îmi regăsesc liniștea. Ambiția mea e să scriu unde ajuns de firesc, pentru ca fiecare să aibă impresia că ar putea face la fel. Aspir să pot prezenta adevărul sub o formă acceptabilă și fără a asprime spre a mea alina astfel povara sufletului meu. Acest lucru presupune un bagaj literar anterior. Baza și, mai cu seamă, presupune să fi trăit toate acestea. În plus, e nevoie de o maturizare a personalității noastre. Lucrurile odată scrise le uit într-o asemenea măsură încât nici nu le mai recunosc ulterior. Pe scurt, când scriu, am sentimentul unei descărcări electrice. Am încheiat citatul. Rezultatul avea să fie surprinzător. Doar în 1882, și în ciuda unei otite din pricina căreia a suferit cumplit în toate lunile de iarnă, Carmen Silva a publicat șase volume, dintre cele mai diverse. Poezii, povești, traduceri și chiar un tom de aforisme, Le Ponsée d'un Ren, Cugetările unei regine, o carticică scrisă direct în franceză și publicată de Calman Levy, care aduna peste 200 de cugetări, împărțite pe mai multe capitole. Viață, omenire, iubire, fericire, spirit, artă, datorie, orgoliu, politică. Prefața Culegerii aparține unui scritor cunoscut mai degrabă pentru poziția sa extrem de violentă ca republican, decât pentru opera sa, lui Ulbach, care o compară pe autoare cu la Rochefoucault sau cu la Bruyere. În ciuda acestei paralele exagerate, aforismele lui Carmen Silva meritau oarecare atenție din partea lumii literare. Ele erau într-adevăr pline de bun simț, extrem de ascuțit și de o luciditate percutantă, uneori de o oarecare cruzime care denota concepția mai degrabă pesimistă și dezamăgită pe care o avea autoarea față de lume. O nouă ediție adăugită a fost publicată la 1888. Este de altfel cartea lui Carmen Silva care a rezistat cel mai bine trecerii timpului și schimbărilor gusturilor cititorilor. Unele cugetări continuă să îmbogățească și astăzi site-urile specializate de pe internet. Marele succes al acestei mici culegeri avea să-i aducă lui Carmen Silva consacrarea în rândul literaților francezi. În aprilie 1883, Frederic Mistral și școala sa literară provensală aveau să o onoreze cu o diplomă de Maître Ejeure, al Academiei de Arte Florale, cea mai veche academie literară din Europa. Sosirea sa a fost salutată de reprezentanții școlii provensale, capea unei muze zâmbitoare de pe malurile Dunării, reîncarnare modernă a lui Clemon Sizor, patroana mitică a acestei școli, restauratoare în secolul al XV-lea a poeziei occitane. Roger Merl, care a studiat în amănunt această chestiune, povestește că și după 10 ani, când academicianul Axel Dubul a fost primit ca mentenor al jocurilor florale, i s urat, bun venit în numele lui Clemão Sizor și al lui Carmen Silva. Literatura lui Carmen Silva nu o încânta însă deloc pe mama ei. În plus, Austera, principesa de vit considera că legăturile fiicei sale cu alți autori francezi erau o derogare de la uzanțele unei vieți de regină. Nu că Franța, chiar dacă era republicană, i-ar fi fost antipatică, dar considera că stilul Ecaterinei II nu mai era la modă. Îi apare în același an o voluminoasă culegere de versuri grațioase și glumețe, mai neru, dedicată rinului său natal, a cărei inspirație nu diferea prea mult de cea a mentorului său Alexandrii. Citez. În surele văluri de ceață, stă rinul și doar menvelit. Eu plec azi, de prin lumea departe, eu plec că mi-e umplinit. Nimic nu se simte prin zare, nici luntre, nici sunet, nici pas... Șobură ca roa se lasă, prin noaptea cea fără de glas. Și liniștea asta de templu puternic, vai, iată bătut, și ceasul plecării ca moartea, dejalnic ca moartea de mut. Rar zuzuierin unul un timpuri, ca picuri din ceață mereu. Sunt multe lacrimi pe care, vai, nu le pot plânge azi eu. Dar fi măcar reci ca și râul, ca negura de unde au pornit, dar ele meard sufletul Doamne, fierbinți ca și fierul topit. Urci rinule în pace, pace de apururi și adio. Pe noul meu drum eu intru, sărman în viață, cea plină de trude de acum. Îmi citatul, traducere de George Coșbuc. De-a lungul deselor șederi la Sinaia a început să culeagă legendele oierilor locali. A adăugat din propria sa imaginație puterea de a da viață stihiilor naturii, pe care le vede zburând prin aer le aude vorbind și le determină să acționeze exact după pofta inimii sale, o întreagă lume de ființe supranaturale. Viziunile intitulate Povestirile Peleșului reprezintă momente de culme ale creației sale artistice în proză. Legenda Muntelui Furnica despre tânăra care are darul de a mânui cu maestrie acul, devenită regina gâzelor, fericită în mijlocul trudei și devotamentului lor, dar care atunci când ceasul altei fericiri sosește, Vrea să pornească în viață alături de făt frumos. Ce căuta cu Lancia sa prin minusculul palat al supuștilor Vioricăi e o foarte frumoasă bucată literară, de calitate, mai ales prin cadența armonioasă din varianta germană.